бо існують ще підводні течії. Утім, того минулого вечора, коли вони врешті дісталися Білопіскового пляжу і майже навпомоцьки, фара в мотоцикла була розбита кілька годин тому, в темряві знайшли готель із назвою «Парадісо», Марлі було начхати на всі підводні течії світу. Вона просто сиділа на скрипучій бамбуковій веранді, сьорбала ясминовий чай і дослухалися до звуків, що видиралися з океану, прямісінько на скелю під фундамент готелю «Парадісо», Марлі під ноги, під одяг і під слизові оболонки. «Апчхий», – сказала Марла, – «то ми ще кудись підемо сьогодні?» Неквапом волочачи побиті ноги, вони вийшли на вулицю. «Чомусь здається, що ми в українському селі, причому на Різдво». «Бо дуже темно, вузька дорога і гори, тільки навряд чи ти б пішла замовляти собі лобстерів на сніданок в українському селі». «Ну, та й певно лобстерів. Там пляцки є всілякі, даруни. Ага, даруни люблю». І отак, потякуючи ні про що, високо задираючи ноги, щоби не спіткнутися в темряві, і високо задираючи голови, щоби, можливо, нарешті побачити сузір'я Південного Христа, Марла із Х'ялдмаром чалапили назустріч із темним океаном, із його зловісними береговими химерами, із обіцяючими теплувати пиво скутими вогниками тісних забігайлівок з покритими циратою столами. «Знаєш, вже вкотре сказала Марла, ти – це єдиний беззаперечно щасливий момент мого життя. Я з тобою тупію і нічого вже не хочу. Хочу тільки померти з тобою разом». «Ні, давай краще жити з тобою разом, тупенька моя. Скажи, а якого таки біса ти мене любиш?» «Ну, як якого? Я ж уже казав». Бо ти тупа, негарна і некреативна. Чого ще більше бажати? Ну, тоді все в поряді. Марла спробувала навіть підійняти Х'явмара, але за малим не впала. Він засміявся і защемив їй пальцями носа. «Мувій!» – пропищав Марлен ніс. «О, ти диви, не поламався!» «Я проспала спалах. Дужка від навушників на голові – то вже пластмасовий німб. Хай чорний і найдешевший, зате професійний. Найдешевший професійний німб. Поправляючи його, Марла якимось чином знала, що сьогодні о 7.30 всі поїзди київського метро з'їдуться на одній станції. Вона уяви не мала, якою катастрофою чи святкуванням все те мало обернутися. Подальші відомості перебувалися запахом сезамової олії, привезеної до країни самою жмарлою. Всі люди тепер носили на собі той запах, здаючись щоразу більше схожими не на людей, а на кольорові відбитки їхнього одягу на площині. Десь такі, які залишалися на стінах Хіросіми після атомного бомбардування. Ішли мама з донькою по вулиці. Раз, спалах, і вже немає їх в об'ємному вигляді, а тільки кольори сукеночок розфарбували стіну найближчого будинку. На стінах київського метрополітену квадрат за квадратом з'являлася вся гама сірого. Марла з відкритим ротом споглядала з'яву все нових і нових відтінків цього кольору, таких що про їхнє існування вона й не підозрювала. Її трохи дивувало те, що цього разу не виникає жодного роздратування на вигляд сірого. Їй вже не хочеться стріляти чи скинути ту ж саму бомбу на ці ходячі пальта й куртки. Люди певної місцевості як трава. Трава до тебе не має жодного стосунку. То чому вона має тебе дратувати? І Марла вже милувалася всюди сущими сіро коричневими переливами. Ловила їх за півтони і підтягувала до себе поближче, а відтак запихала кудись, де, за її уявленням, мала би знаходитися її власна порожнеча, відкрита сміттєпровідна рура, в якій нічого не осідало і не затримувалося а тільки вічно проминало. У цій рурі, що було для Марли вже стовідсотковим засвідченням невпинного регресу, вона могла стояти в позі зірочка, розставивши ноги й випроставши руки. До того ж Марла катастрофічно швидко втрачала температуру. 35,5, 34,3, 32,6. Рура стиха гуділа. Марла спробувала було їй якось опиратися, але темрява і важкість всмоктувалася в неї і всмоктувала її. Зараз із мене вибухне вся кров, подумала Марла, перш ніж зникнути зовсім. Але я маю відстежити це зникнення. І зникнення не сталося. Коханець як символ А повертання до вмерлих кохань